і тому ми хотіли і хочемо відірватися від неї. слабо хочете, і брак вам збірного, загального хотіння. Ваше хотіння ані спонтанічне, ані розумове. До першого ви перетомлені, до другого замало підготовані, особливо бракує вам дисципліни і пошанування влади. Якби це було, то не було б того, що є, докінчив за короля гетьман. Знаю, ми багато собі завинили, але виправдує нас у деякій мірі географічне положення, історичні, непередбачені події. Народ лише тоді сильний, коли виправдання не потребує. Тоді його і непередбачені події не заскочать. Соби тепер у дуже поганій шкірі, подібній була Швеція під кормигою данців. І перше, поки густа Ваза не вхопив за зброю, «А знаєте ви, що значить Ваза по-шведськи?» Гетьман признався, що не знає. «Так подивіться тоді на їх герб. Васа це значить в'язка пруття, хворост. Густав прохворостив данців, побідив христиана, вигнав насильників зі Швеції і зробив її вільною, але за те заплатив, між іншим, муками своєї рідної двох сестер. Їх по позвірськи замордував. Це був такий мучитель, як цар Петро замок. Його зіниці знову полетіли кудись, як сиві птахи, і довго не верталися. Аж король бутім нараз зі сону збудився. Так-так, казав, боротьба за волю нелегка річ. Вона вимагає іноді жертву, перед якими здригається серце навіть найсильнішої людини. А визволиться народ тільки тоді, коли є збірне незломне хотіння і послух для провідника визвольного руху. Без того про успіх і не гадай. Гетьман не перечив, він розумів це, як не можна краще, бо сам ту трагедію пережив. Але ані не нарікав на неї, ані не жалувався. Пощо? Король присунув до себе квіти, що в глечуку на столі стояли. Любите квіти? спитав нараз таким голосом буцім попередньої розмови не було. Я не одно любив у моїм житті. Відповів коротко Гетьман А я любив Швецію і славу Ваша королівська милість Велика любила Не в величині предмету річ А в силі любові Треба любити мудро Любити і мудро Не перечить собі ці поняття На жаль, мабуть, так Велика любов ні границь не знає Ні не слухає розуму вона божевільна, і божевільними стають ті, яких вона візьме у свою владу. Любовався красою квітів і втягав у себе їх пахощі. Обличчя його молодніло, оживлювалося, веселіло. Моя сестра дуже любить квіти, вона тепер не дуже, вже довго від неї листа немає. Треба щось любити? Треба. Не так, як меншику, що любить тільки себе і гроші. Война разверила людей. Вони забывают любить, а вчаться ненавидіти. Гетьман притакнул. Доказом того листа меншикова до царя, в котором он пишет, «Такая была баталия, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились и сделали чудесно видеть, как все поле устлано мертвыми телами». Менщиков справді так писав, спитав здивований король. 18 жовтня 1706 року по битві під Калішем писав так цареві. А цар усім нам давав цей лист читати. Бачите, мовляв, якого то я лицаря маю. Зіло чудесно віде, як все поле встілене трупами. Король квіти відсунув від себе, встав і підійшов до шнуркового віконця. Довго-довго дивився, аж нараз, нагло обертаючись, проговорив. Війна явище жорстоке, і якщо ми ще й лицарської честі позбудемося, то доведемо до такого пекла, якого ще світ не бачив. Наші противники поняття про лицарську честь не мають. Чули ви про їх найновіший подвиг? Ні. Ах, це надзвичайне. Вони хотіли не менше, не більше тільки позбавити нас права азилю. «А ви про це, пане канцлере, чули?» – звернувся до Орлика, який якраз увійшов зі жмутком паперів до намету. «Ні, не чув», – і собі відповів Орлик. «Так послухайте, мої панове», – говорив запалюючись король. «Цар посилав свого посла Толстого до султана, щоб султан прогнав нас зі своєї землі, а великому мухтіві обіцяв 300 тисяч талерів, якщо він йому поможе дістати гетьмана Мазепу в свої руки». 300 тисяч це якраз десята частина їхнього цілорічного бюджету. Високо цінять тоді вашу милість, пане гетьмане, ці падлюки. Так високо, як низько себе оцінили, беручися на такі нікчемні способи. Гетьман усміхнувся. Дивуюся, що вони мене так високо цінують, бо яку я вартість собою нині уявляє? Ви дивуєтеся, мені соромно і гидко, що я з такими противниками ставав до бою. Це ще гірше, ніж зробив король Август, який зо мною заключив Альтранштатський мир. А кілька днів пізніше, хоч не добровільно, а буцімто волею волею, брав участь у битві під Кальшем. Лицарських противників маю, правда? Як тут замирюватися з такими? З ними може бути тільки одно боротьба до останньої побіди. Сів і долонею тер високе чоло. Не віднімаючи руки від чола, продовжував. Але нам, мої панове, треба з тим числитися. Чи не поставити б тоді моїх шведів біля цього намету, як почесна сторожа? Як ви гадаєте? Гетьман простягнув королеві свою худу долоню. Дякую вашій величності за честь і за турботу моєю особою. «Але після того, що всі ми перебули, я вважав би прямо гріхом, коли б для мене трудилися карнові лицарі». «Пилипе», – звернувся до Орлика, – «не кажи, щоб сотник Мручко зі своїми людьми перебрав догляд за моїм наметом». «А може б комусь із молодших довірити це діло?» – підсилав свою гадку Орлик. «Але гетьман стояв на тому...» що ніхто інший, тільки сотник Мручко, має це робити. Ваша воля, пане гетьмане, притакнув король, я, бачите, також не люблю варти. Іноді сплю біля самого фронту, якось мене Бог беріг. Але тут не Бог, мабуть, чорт рішає. Соромно, аж боляче мати діло з такими людьми.